Godmorgen og velkommen til u Det er torsdag den 2. marts, og denne morgen starter vi hos det danske bryggeri Royal Unibrew, som er kommet med nye tal. Vi skal også høre lidt om Tesla, som afholdt Investordag onsdag. Og vi slutter af med en udmelding, der måske indikerer en afkøling af den amerikanske økonomi. Du lytter til u Mit navn er Sigurd Pedersen. Royal Unibrew øger omsætningen. Det fremgår af regnskabet for 2022, det skriver MarketWire. Omsætningen steg til 2,8 milliarder kroner i årets tre sidste måneder mod 2,4 milliarder kroner i samme periode året før, hvilket svarede til en vækst på 17,1 procent. Samtidig steg driftsresultatet en anse. For hele året endte omsætningen på 11,5 milliarder kroner, hvilket var en stigning på 31 procent fra året før, fremgår det af meddelsen. Anderledes ser det ud på driften, når man kigger på hele året. Her er resultatet dykket til 1,5 milliarder kroner fra 1,7 milliarder kroner året før. Det hænger sammen med den tid, der går fra de højere priser er indført og til de slår igennem. I regnskabet. I meddelsen skriver selskabet, Prisstigningerne implementeret i løbet af 2022 har underbygget vækst på toplinjen i fjerde kvartal og i hele 2022, mens volumerne har været modstandsdygtige på flere markeder, skriver selskabet. Der kom ikke de store nyheder, som håbet, da Tesla onsdag holdt konference. Det skriver Bloomberg News. Mange investorer havde set frem til en præsentation af en ny bilmodel fra den amerikanske elbilproducent ifølge finansmediet. Men efter fire timer med taler og spørgsmål, stod det klart, at Elon Musk ikke ville løfte sløret for en ny bil i denne omgang. Det ser ud til, at nogle investorer mistede modet undervejs. Tesla-aktien faldt med 6,8 procent i onsdagens eftermarked ifølge Bloomberg News. En ny udmelding indikerer måske en afkøling af den amerikanske økonomi. Det skriver The Wall Street Journal. To store amerikanske rekrutteringsfirmaer, SIP Recru og Recruit Holdings, oplyser, at antallet af jobopslag har været faldende hen imod slutningen af 2022 og i starten af 2023. Finansmediet skriver, at tendenserne inden for jobmarkedet viser sig i disse tal, før det endelige tal kommer frem i den amerikanske jobrapport. De amerikanske jobtal fra januar slog forventningerne stort. I januar blev der skabt 517.000 job, hvor økonomerne havde forventet 189.000. Der er meget stort fokus på de amerikanske jobtal for tiden, fordi den amerikanske centralbank har hævet renten flere gange